«Та як же я можу писати таке про живу радянську легенду?» – засміявся Загребельний. «Взагалі багато відомих людей зблизька зовсім не такі, які вони є насправді. То, думаєте, приємно писати про свої численні розчарування?» Це я тоді записав у щоденник. Тому й подаю монолог Загребельного не описову, а в формі прямої мови. Можна тільки уявити, які були б його мемуари. Гадаю, там було б Немало нещівних характеристик. Творче життя за регламентом. Підписуючи мою заяву з проханням зарахувати на роботу в літературну Україну, редактор Виноградський суворо попередив. Ні в якому разі не ходити в неї Там збираються всякі біля літературні суб'єкти, скандалісти, невдахи, ті, за ким давно тюрма плаче. Виявилося в усій спілці найстрашніше, і найодіозніше місце – ресторанчик «Еней». «НА». На жаль, сьогодні вже ніхто не побачить цієї екзотики. Могутні дубові столи, подібні до тронів крісла, що нагадували реквізит історичних фільмів про середні віки. А всі стіни розмалював Анатолій Базилевич сценами Зенеїди. Тільки надарував кожного персонажа парсунами сучасних відомих письменників. Ми легко вгадували. Ось Людмила Скерда Ось Ганна Чубач, ось Іван Немирович, Андрій Лисенко, а це Микола Яковченко. Нічого подібного до Енея в Києві не було. Студенти філфаків натовпами ходили сюди на екскурсію і попити кави, щоб потім похвалятися. Я був в Енеї і бачив там, і далі йшов перелік живих класиків. Творче життя за регламентом.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 Назва її була втаємниченіша, ніж ім'я резидента іноземної розвідки в фірмі, котра зруйнувала все. На Еней навіть жалюгідного натяку не лишилося. А що ж письменницька братія? Пуділа, погуділа осудливо, та й заспокоїлася. Не та тепер письменницька братія, про причини не треба, бо причини приводять до відсутності всяких причин, писала Ліна Костенко. Отже, якщо хочеш бути літ українцем. В Зась. Але мої друзі Віталій Дончик та Анатолій Шевченко пояснили – ти повинен з першого дня поставити себе так, як ти вважаєш за потрібне, а вони хай до цього звикають і з цим миряться. Мало кому що не подобається. «От мені не подобається, що земля кругла», – сказав Шевченко, – «але якось я з цим мирюся і вже звик до цього». І ми першого ж мого робочого дня спустилися в неї, щоб пити там коньяк із кавою чи каву з коньяком. Моє начальство кілька разів зауважувало мені згубність енеофілії. Застерегло, що можу мати великі неприємності, а далі змирилося. Слідом за мною стали ходити інші працівники. Мовляв, Слабошпицькому можна, а нам що, ні? Чим ми гірші? І начальство махнуло рукою – ходіть, але не піддавайтеся там ні на які провокації. Бо воно всяке може бути. Еней був ареною дозованої демократії. Там Григір Четюнник міг ухопити за барки Миколу Рудя і викинути його за двері ресторану. Хтось із зелених неофітів міг цвікнути в очі класикові, що той графоман. Там спалахували не тільки жаркі вербальні баталії, а й фізичні потасовки. Майже так, як у сучасному парламенті. Ходити в Еней було не просто мистецьким ритуалом, а свідченням активної участі в літературному процесі. Здається, тільки Іван Дзюба та Валерій Шевчук, які вели життя на хоретів, не були завсідниками енея. Я пам'ятаю там і Юрія Щербака, який на противагу вільним і напіввільним художникам мусив висиджувати у своєму науково-досідному інституті, вивчаючи такі непоетичні речі, як сказ, бруцельоз, сибірка, холера – і таке інше. Щербакові заздріли. Він незалежний письменник, бо живе не з гонорарів і не мусить підлаштовуватися під кон'юнтуру. А заступник редактора літ України Борис Аврамович Гончаренко якось мені сказав, що Щербак сховався у своєму інституті, як у бандерівському бункері, а його давно треба посадити. За що? здивовано запитав я, захоплений читач Щербака і автор рецензії на його твори. «У нас є такі даних», – відповів Гончаренко. «Ви ще не знаєте, що це за сімейка? Лише в роки незалежності я взнав, що старшого брата Щербака Миколу, видатного вченого, засновника зоологічного музею, було засуджено як члена організації українських націоналістів. Очевидно, саме це мав на увазі широко поінформований Гончаренко». У редакції тоді працювали дуже різні люди – Відповідальний секретар Олег Воложенінов, Ганна Заєць, Микола Кагарлицький, Олена Никанорова, В'ячеслав Брюховецький, Григорій Кияшко, Ігор Яїцький, Вітольд Кирилюк, Віктор Погрібний, Юрій Пригорницький, Анатолій Скрипник, Юрій Терещенко, Микола Луків і Раїса Скалій, яка писала на мене Доносив ЦК. Мені їх показували мої приятелі, які там працювали. В доносах вона вказувала, що я вхожу до гурту енеєвих братів і дітей підземелля, що мало б звучати, як щось на зразок відомого товариства Мочемордій у Березовій Руці, куди до братів Закревських навідувався Тарас Шевченко. Відділ мій називався відділом літературно-мистецької критики. У ньому входив і сектор мистецької критики, який вела Раїса Скалій. Її лютило те, що вона адміністративно підпорядкована мені. Я також неоднораз подавав усякі супліки з проханням відокремити мистецьку критику від літературної, однак керівництво не йшло нам на зустріч. Воно звикло гробити будь-яку ініціативу з низів. Тому не мали жодного успіху і наші потуги взяти розлучення. Ситуація ускладнювалася й тим, що я був ще надто молодий, холеричний, Часто несправедливий, а тому не вмів дипломатично розрядити конфліктну ситуацію, часто ще більш загострював її сварками з безглуздих причин. Тому у відділі критики було жарко і без візитів усяких скандалістів та розкритикованих у газеті, які прибігали до редакції за сатисфакцією. Нині смішно згадувати багато наших баталій з абсолютно дріб'язкових приводів, котрі, якби ми були мудрішими, могли б, Просто не помічати. Але було так, як було. Почасти ганебно, по-дурному і безмежно злобному. З великим соромом, згадуючи все те, починаєш думати, що людина без того просто не може існувати. Бо вона прийшла в цей світ і для того, щоб укорочувати вік собі подібним, або й зживати їх зі світу. Я зустрічав не одного індивіда, який почувався щасливим від того, що зробив ближньому велике паскудство. Він пишався цим, як блискучою перемогою, як вікопомним подвигом. Людина реалізувалась саме в такий спосіб. Нарксистська наука категорично заперечувала доктрини Монтигаці, Ломброзо, Нордау, Фрідиха Нічча, Зігмунда Фрейда, Черіха Фромма. Як було прийнято вважати абсолютно правду про людську природу, сказали класики марксизму, ленінізму. А далі – баста. Тупик. Кінець історії. Особливо багато цього дивоглядства в спілці сьогодні. Вона в усіх вимірах змаргіналізувалася. До неї було прийнято багато літературних людей. Особливо вирізняється в кінце гнізда Пантюка, який, будучи секретарем по роботі з творчою молоддю і головою приймальної комісії, вважав, що в спілку треба приймати ледь не кожного, хто знає всі літери. Вийшли, як за Станісловом Єжилєцем. Кажуть, що такий от письменник настільки нездалий, що ані трохи не вплинув на літературу. Ні, вплинув. Він собою значно понизив її рівень. Незрідка буваючи в спілці,